Питання. Коли над скаліченою Адуа опустилося сонце, з неспокійного моря прилинуло трохи осіннього туману, в якому студена ніч здавалася моторошною. За сто кроків будинки вже було видно нечітко. Двісті кроків, і вони ставали примарними, рідкісні вогники в їхніх вікнах плавучими примарами, обриси яких розпливалися в мороці. Гарна погода для поганих справ, а в нас попереду їх чимало. Поки що нерухому пітьму не струсив жоден далекий вибух. Гурські катапульти затихли. «Принаймні поки що. А чому би і ні? Місто майже належить гуркам, а навіщо палити власне місто?» Тут, із зі сходного боку адоа, подалі від боїв, здавалося, ніби довкола панує вічний спокій. «Можна подумати, ніби гурки й не приходили». Тож, коли з мороку долинуло якесь нечітке брящання, Схоже на тупіт чобіт доброго озброєного загону бійців, Глоктами мимоволі занервував і глибше сховався в тінь під огорожою край дороги. З мороку виринуло, підскакуючи слабеньке світло. Відтак силует людини, яка невимушено тримала одну руку на ефесі шпаги, йшла розслаблено із зухвалою незграбністю, що вказувала на крайню самовпевненість. Із голови чоловіка, наначе стирчав якийсь високий предмет, який похитувався в так його рухом. Глокта вдивився в морок. «Коска? А хто же ще?» – засміявся Штирєць. Він мав на голові вишуканий шкір'яний капелюх з абсурдно високим пером, яке тепер легенько вдарив пальцем. «Я купив собі новий бриль, тільки краще сказати, що його купили мені ви, га, очільнику?» «Зрозуміло». Глокта несхвально поглянув на довгу пір'їну, накрикливе золоте плетіння на руківі шпаги Коски. «Ми ж наче говорили про щось непрезентабельне» не презентабельне, нагмурився Штирієць, а тоді знизав плечима. «А, он, яке слово. Я пам'ятаю, що ви там щось казали, і пам'ятаю, що цього не зрозумів». Він скривився і однією рукою почухав собі пах. «Здається, в мене завелися пасажири від однієї з тих жінок у таверні. Ці малі тварюки й близько не дають нормально почухатися». «Жінкам платять, щоб вони туди ходили. Але увожий, здавалося б, мав бути кращий смак». Із темряви за спиною в коски почала виранати юрба тіней, у якій кілька постатей несли прикриті ліхтари. Дюжина кудлатих силуетів, а тоді ще дюжина. Від кожного відгонила мовчазною загрозою, як смородом від лайна. Це ваші люди. Найближчий мав на обличчі чи не найстрашніші череки, які коли-небудь бачив локта. Чоловік поряд із ним мав лише одну долоню, замість другої в нього був страхітливий гак. Далі йшов величезний товстун із блідою шиєю, що аж слиніла від купи неоковерних татуювань. Його супроводжував чоловік майже карликового зросту, з обличчям схожим на щурячий писок, і лише одним оком. Надіти на лице пов'язку він не додумався, а під його масним волоссям зяяла порожня очниця. На цьому список лиходіїв не закінчувався. Загалом то були зодві дюжини найжаскіших на вигляд злочинців, яких коли-небудь бачив глокти. А мені довелося побачити їх чимало. Безумовно, вони не знають, що таке миття у ванні. Жоден із них не схожий на людину, що не продала б за Марку рідну сестру. «Вони видаються дещо ненадійними», – пробурмотів він. «Ненадійними? Дурниці, очільнику! Їм просто не таланить! А ми обидва знаємо, як це буває, хіба ні? Та серед них немає нікого, кому б я не довірив би рідну матір. Ви впевнені?» Вона вже років двадцять як померла. Що вони їй зроблять?» Коска обійняв локта однією рукою за перекошені плечі і наблизив до себе так, що йому проштрикнула болем стегна. «Боюся, нам особливо нема з кого вибирати». Його теплий подих сильно пахнув випивкою і гнилью. «Кожен, хто мав якийсь вихід, утік із міста, що й не прийшли гурки. Але кого це обходить, так? Я найняв їх за відвагу та стійкість, а не за зовнішність. Мені подобаються саме ті люди, які не мають виходу. Ми з вами можемо їх зрозуміти, хіба ні? Для деякої роботи потрібні лише відчайдушні люди, так, очільнику?» Глокта, нахмурившись, швидко оглянув цю колекцію виснажених, роздутих, пошрамованих і знівечених облич. «Як могло статися так, щоб перспективний полковник Глокта Блискучий командир першого королівського полку очолив такий набрід. Він протяжно зітхнув. Але зараз уже трохи запізно шукати гарних із себе найманців, а ці, гадаю, лягатимуть у яму не гірше за кращих. Гаразд, зачекайте тут! Розчахнувши вільною рукою ворота і пошкондибавши за них, та поглянув на темний будинок. Із-поміж важких портьєр на передньому вікні визирав промінчик світла. Глокта постукав у двері держаком ціпка. Тиша. А тоді неохоче дрібні кроки вздовж коридору. «Хто там?» «Я! Глокта!» Відсунулося засуви, і на холод вилилося світло. З'явилося лице арді. Худе, сіре довкола очей і рожеве довкола носа. «Наче кішка при смерті!» «Очільнику?» Вона з усмішкою взяла його за лікоть і мало не перетягнула через поріг. Яка радість! Нарешті мені буде з ким поговорити, мені просто колосально нудно. У кутку вітальні зібралися кілька порожніх пляшок, які сердито виблискували у світлі кіптявих свічок і поліна, що тліла в каміні. Стіл був захаращений брудними тарілками і келихами, довкола пахло потом і вином несвіжими харчами та свіжим відчаєм. Чи є щось жалогідніше, ніж поятика на самоті? Воно часом може зберігати щастя щасливому, а сумному воно завжди робить гірше. Я знову намагалася продертися крізь у цю кляту книжку, Арді ляснула рукою по важкому тому, що лежав на стільці розгорнутий політуркою догори. Падіння майстра-творця, пробурмотів локта. Оте сміття, суцільна магія і відвага так я не зміг продертися крізь першу частину. Співчуваю. Я дійшла до третьої, і легше далі не стає. Забагато клятих чаклунів, я їх плутаю, суцільні битви і нескінченні мандрівки, хай ім туди туди звідси. Присягаюся, хоч мохцем побачу ще одну мапу, накладу на себе руки. Можливо, хтось звільнить вас від зайвого клопоту. Прошу, боюся вам уже небезпечно тут залишатися. Вам варто піти зі мною. Порятунок дякувати долі. Арді зневажливо махнула рукою. «Ми вже це проходили. Гурки далеко, з іншого боку міста. В Агріонті вам небезпечніше. Мені не варто...» «Загрозою є не гурки, а мої залицяльники». «Ваші друзі-джентльмени становлять для мене загрозу?» «Ви недооцінюєте масштаби їхніх ревнощів. Боюся, невдовзі вони стануть загрозою для всіх, кого я знав за все своє жалюгідне життя, як друзів, так і ворогів». Глокта зірвав із килка на стіні плачі з каптором і передав його Арді. Куди ми йдемо? До чарівної хатинки біля доків. Вона вже не в найкращому стані, проте з неабияким характером, можна сказати, схожа на нас із вами. У передпокої залунали важкі кроки, і в кімнату просунув голову коска. Очільнику, треба йти, якщо ми хочемо дістатися доків до. Він замовк, витрішившись на арді. Запала ніякова тиша. Хто це? пробурмотіла вона. Коска пафосно вдерся до кімнати, зірвав із голови капелюха, посвітивши шорсткою лисиною, і дуже-дуже низько вклонився. «Ще хоч трохи нижче, він, мабуть, торкнеться носом мостин». «Перепрошую, пані! Нікому Коска! Славетний солдат удачі до ваших послуг! Навіть більше припадає до ваших ніг!» У нього з-під плаща випав метальний ніж і загримів об мостини. Усі, на мить, витрищилися на цей ніж, а тоді Коска усмішкою підвів погляд. «Бачите, оту муху на стіні?» – локта примружився. «Можливо, зараз не найкращий час для...» Клинок, закрутившись, пролетів кімнатою, промазав, опинившись за крок від цілі, врізався руків йому стіну і видріпив із неї грудку гіпсу, а тоді відскочив і зі стукотом поскакав по підлозі. «От лайно!» – сказав Коска. «Тобто трясся!» – гарді насуплено поглянула на ніж. «Я сказала б, от лайно!» Коска з гнилою усмішкою махнув на це рукою. «Я, певно, засліплений, коли очільник описував мені вашу вроду. Я думав, що він найпевніше, як ви там кажете, перебільшує. Тепер же я бачу, що він її недооцінив». Коска забрав ніж і знову насунув капелюха на голову трохи на бакер. «Прошу, дозвольте вам зізнатись, я закоханий». «Що ви йому наговорили?» – спитала Арді. «Нічого», – глок та кисло облизав ясно. «Майстер Коска має звичку згущувати барви». «Особливо тоді, коли я закоханий», – докинув найманець. «Особливо тоді. Якщо я закохуюся, то закохуюся сильно, а роблю я це зазвичай не частіше, ніж раз на день». Арді витріщилася на нього. «Не знаю, що мені робити. Тішитися чи боятися?» «А чому б не робити і те, і те?» – запитав Глокта. «Однак робити це доведеться в дорозі. Часу в нас обмаль, а мені ще треба прополоти сад, який занадто розрісся. Ворота відчинилися зі зболеним вищанням і металу. Глок та хитнувся за напівзогнілий поріг. Його ногу, стегно та спину штрикала болом після довгого шкандибання доків. У віддаленому кінці розбитого подвір'я виринув із мороку зруйнований особняк. «Схожий на масивний мавзолей. Годяща гробниця для всіх моїх померлих надій». У тіні на розбитих сходах чекали Северард і Фрост як завжди в повністю чорному одязі і масках. Але геть не схожий між собою. Кремезний і стрункий, один біловолосий, другий темний, один стояв, схрестивши руки на грудях, другий сидів, схрестивши ноги. Один відданий, а другий – це ми ще з'ясуємо. Северард розпрямився і підвівся зі звичною усмішкою довкола очей. Гра начальнику, то що взагалі? Коска пройшов у ворота і ліниво прокрокував розбитою бруківкою, збивши звідти носаком зачуханого чобота кілька шматків кам'яної кладки. Зупинився біля зруйнованого фонтана і пальцем витягнув із нього трохи багнюки. «Гарне місце! Гарне і...» – він помахав пальцем разом із багнюкою. «Крихке!» Його найманці вже поволі розходилися заваленими уламками подвір'ям. Різко відхилялися латні сортуки і пошарпані плащі, відкриваючи зброю всіх мастей і розмірів. У мінливому світі їхніх ліхтарів виблискували леза, вістря, шипи і ребра. Сталь у них була настільки ж гладенька і чиста, наскільки шерихатими і брудними були їхні обличчя. «Хто це в бісадагі?» – запитав Северат. «Друзі!» «Вигляд у них не надто дружній!» Глокта показав своєму практикові дірку, що зяяла на місці його передніх зубів. «Що ж, гадаю, все залежить від того, на чиєму ти боці!» Від це Верардової усмішки назасталося й сліду. Його очі нервово оглядали подвір'я. «Очі людини! Як добре ми їх знаємо! Ми бачимо їх у своїх арештантів, бачимо у дзеркалі, коли наважуємося туди зазирнути. Від людини з його досвідом можна було б сподіватися не більше, та тримаючи клинок, людина не готується ним поранитися. Кому, як не мені, це знати?» Северат, хутко мов кролик, рвонув до будинку та встиг ступити лише крок, перш ніж важка біла рука рубанула його з боку по шиї, збивши непритомного на побиту бруківку. «Фросте, віднеси його донизу. Ти знаєш, куди йти. Донизу, угу. масивний альбінос закинув обм'якло тіло Севераде собі на плече і попрямував до парадних дверей. «Мушу сказати», – промовив Коска, безтурботно змахуючи з пальця бруд, «що мені подобається, як ви очільнику поводитися зі своїми людьми. Дисципліна? Я завжди нею захоплювався». «Які чудові слова від найменш дисциплінованої людини в земному колі!» «На своїх численних помилках я багато чого навчився!» Коска задер підборіддя і почухав укриту струпами шию. «Не навчаюся лише одного. Як перестати помилятися?» Буркнув локта, сунучи вгору сходами. Це прокляття змушене терпіти ми всі. Ми безперестанку ходимо по колу, хапаючись за успіхи, яких так ніколи й не ловимо, нескінченно спотикаючись об ті самі старі невдачі, ніде правди діти. Життя це нещастя, яке ми терпимо між розчаруваннями. Вони зайшли у порожній переріз дверей і опинилися в передпокої. Там було темніше. Коска високо підняв лампу, дивлячись угору на зачуханий дах. Його чоботи безтурботно чвакали у пташиному посліді, яким була всіяна підлога. «Палац!» Його голос відбився луною від розтрощених сходів, порожніх одвірків, голих крок високо вгорі. «Прошу, влаштовуйтеся зручно», – сказав Глокта. «Тільки, мабуть, так, щоб вас не було видно. Сьогодні можна очікувати гостей». «Чудово!» «Ми обожнюємо товариство, хіба не так, хлопці?» Один із людей Коски мокро реготнув, показавши два ряди зубів кольору лайна. «Ці зуби так неймовірно прогнили, що я мало не радію власним. Ці гості прийдуть від його преосвященства архілектора. Чи не могли б ви бува підняти на них руку, поки я буду внизу?» Коска схвально оглянув на піврозвалену залу. «Гарне місце для теплого привітання!» Коли гості нас покинуть, я вас сповіщу. Сумніваюся, що вони залишаться надовго. Арді вже знайшла собі місце біля стіни і стояла в каптері, втупившись у підлогу. Намагається злитися зі штукатуркою. І хто може ставити їй це на карп? Це аж ніяк не найприємніше товариство і не найбільш заспокійлива обстановка для молодої жінки. Але це, мабуть, краще, ніж розрізане горло. Глокта простягнув їй руку. «Було б краще, якби ви пішли зі мною», – дівчина завагалася, – «ніби не зовсім упевнена, що піти зі мною справді було б найкраще». Але швидко поглянувши на найпотворніших представників однієї з найпотворніших професій світу, вона, вочевидь, упевнилася, що треба йти. Коска вручив їй свою лампу на одну ніяково затягнуту мить, затримавши пальці на її пальцях. «Дякую», – сказала Арді і висмикнула руку. Абсолютно немає за що. Коли вони покинули Коску та його головорізів і подалися до нутрощів мертвої будівлі, довкола них з'явилися дивні тіні від підвішених аркушів паперу, зламаних планок, упалих грудок гіпсу. Вони минали місця, де колись були двері, чорні квадрати, що зяяли, як могила. «Здається, у вас примилі друзі», – пробурмотіла Арді. «О, справді, найяскравіші зірки на світському небосхилі». Вочевидь, для деяких завдань потрібні відчайдушні люди. Тоді ви, певно, замислили якусь по-справжньому відчайдушну роботу. А хіба зі мною буває інакше? Їхня лампа ледь освітлювала напівзогнилу вітальню, де панелі на стінах звисали з дешевої цегли, а більша частина підлоги перетворилася на суцільну гнилу баюру. У віддаленій стіні стояли відчиненими питайні двері, і глок та почагов до них попід стіною від натуги в нього. Запалали стеана. «Що накоїла ваша людина?» «Северард, підвів мене. І невдовзі ми дізнаємося, як сильно». «Тоді сподіваюся, що не підведу вас ніколи». «Я певен, що ви надто розумні для цього. Я маю піти першим. Тоді, якщо я впаду, то принаймні впаду сам». та кривлячись почав спускатися зі сходів, тим часом як Ардія подалася за ним з ліхтарем. «Фу, що за запах?» Каналізація. Де ж тут є вхід до неї. Глокта зайшов за важкі двері і опинився в переліцьованому винному льоху. Там обабіч їхнього шляху виблискували яскраві сталеві решітки камер і повсюди тхнули вологою і страхом. Очільнику. долинув голос із підми. З'явилося зневірене лице брата Лонгфута, притиснуте до однієї з решіток. Брате Лонгфуте, перепрошую. Я був страшенно заклопотаний. «Гурки облажили місто». «Гурки!» – писнув той, вирічивши очі. «Будь ласка, якщо випустите мене...» «Мовчати!» – процідив Глокта голосом, який спонукав до негайної покори. «Почекайте тут». Арді нервово позирнула туди, де була камера навігатора. «Тут?» «Він безпечний, а дай вам буде тут комфортніше, ніж було б...» Глокта кивнув на відчинені двері в кінці склепінчастого коридору. Отам! там!» – вона говтнула. Добре. Очільнику, будь ласка. з лонгфутової камери вистромилася одна відчайдушна рука. Будь ласка, коли ви мене випустите, очільнику, благаю. Глокта відгородився від його благань і з легким клацанням зачинивши двері. У нас сьогодні є інші справи, і вони чекати не стануть. Фрост уже прип'яв северарда досі непритомного кайданками до стільця поряд із столом і тепер запалював одну за одною лампи, користуючись підпаленим вощеним гнотом. У склепінчастій залі поступово стало світло, і фреска на круглих стінах мало помалу наповнилася барвами. На них згори вниз хмурився Канедіас із витягнутими руками, а за ним палав вогонь. А, наш давній друг, майстер-творець, вічно несхвальний Навпроти нього досі страхітливо стікав кров'ю по стіні його брат Джувенс. «І це, підозрює, не єдина кров, що проліляться тут сьогодні!» Простогнав Северард. Його густе волосся загойдилося. Глокта поволі опустився на свій стілець. Під ним заріпіла вичинена шкіра. Северард застогнав іще раз, його голова відхилилася назад, а повіки затріпотіли. До нього незграбно підійшов фрост, простягнув руки і розстебнув застіпки на його масці, а тоді стягнув її у куток кімнати. Зі страхітливих практиків інквізиції в нікчеми. заворушився і поморшив носа, сіпаючись, наче хлопчиська, що спить. Молодий, слабкий, безпорадний. Той, хто має серце, мало не пожалів би його, от тільки зараз не час для сентиментів. І лагідних почуттів Для дружби і прощення Надто вже довго за мене чіплявся Привід щасливого і перспективного Полковника Занта Дан Глокти Прощавай, давній друже Ти не можеш допомогти нам сьогодні Настав час безжальному очільникові Глокти Зайнятися тим, що він робить найкраще Зайнятися тим єдиним, що він робить чудово Настав час жорстких голів «Жорстких сердець і ще жорсткіших покарань! Час вирізати правду!» Фрост двома пальцями тицнув Северарда в живіт, і його очі різко розплющилися. Він сіпнувся на стільці, і його кайданки загриміли. Северард побачив глокту, побачив Фроста. Вирічив очі, коли вони заметушилися кімнатою, а коли до нього дійшло, де він, його очі стали ще більшими». Він шумно вдихнув, швидко, жорстко, як це зазвичай буває від страшного жаху, так потужно, що масні пасма волосся довкола його обличчя розлетілися на всі біч. «Із чого ж нам почати?» «Я знаю», – прохрипів він. «Знаю, що сказав тій жінці, хто ви? Я знаю, та я не мав вибору!» «А, під Всі поводяться більш-менш однаково, коли їх приковують до стільця». «Що я міг удіяти? Вона мене, блядь, перешила. Я не мав вибору, будь ласка!» «Я знаю, що ти їй сказав, і знаю, що ти не мав вибору!» «Тоді тоді чому?» «Не треба зі мною так, Северарде! Ти знаєш, чому ти тут!» Фрост вийшов уперед, як завжди, байдужливий і підняв кришку чудової глоктеної скрині. Підставки всередині розкрились екзотичною квіткою, демонструючи відполіровані руків'я, блискучі голки, Ясні леза його інструментів. Глокта надав щоки. Сьогодні у мене був гарний день. Я прокинувся чистим і сам дістався в ванни. Болю було не надто багато. Він обхопив пальцями держак сікача. Привід для святкування гарний день. Мені їх дістається страшенно мало. Глокта витягнув сікач із піхов, і його важкий клинок зблиснув у жорсткому світлі лампи. Северард не відривав від нього погляду, вирічивши очі від страху і захвату. На його блідому чолі виблискували намистинки поту. «Ні», – прошепотів він. «Так». Фрост відімкнув кайданок на лівому зап'ястку Северарда і підняв його руку обома м'язистими руками. Взяв його за пальці і розщепирив їх один за одним так, щоб вони розпласталися на дереві перед ним, а другою рукою обвив Северардові плечі в міцних обіймах. Гадаю, преамбулу можна пропустити. Глок тихетнувся вперед, підвівся і неквапом пошкандибав довкола столу, цокаючи ціпком по кахлях. Його ліва нога тягнулася за ціпком, а кутик клинка сікача злегка шкрябав деревину стільниці. Мені не треба пояснювати тобі, як це відбуватиметься. Тобі, який неймовірно вправно допомагав мені так багато разів, кому знати краще, що ми робитимому далі? схлибнув Северард, намагаючись відповісти відчайдушною напівусмішкою, хоча з кутика його ока все одно витекла одна сльоза. «Ні, ви ж не станете так чинити! Зі мною, ні, не станете!» «З тобою!» – глокта сумовито всміхнувся й собі. «Ох, практику, Северарди, будь ласка!» Він поволі припинив усміхатися, здіймаючи сикач. «Ти ж так добре мене знаєш!» «Бем!» Важкий клинок зблиснув, різко опустившись і врізався у стільницю, відтявши від кінчика середнього пальця Северарда ледь помітну смужечку шкіри. Ні. заверещав той. То ти вже не захоплюєшся моєю точністю. О, так, так. Лохта потягнув за гладеньке руків'я і витягнув клинок. А на який кінець ти розраховував? Ти ляпав язиком, казав те, чого не мав казати тим, кому не мав казати нічого. «Ти скажеш мені, що саме? Скажеш мені, кому саме?» Він знову здійняв сікач, і той й заберегтів. «І краще скажи це швидко!» «Ні!» Северард забився і заборсився на стільці, але Фрост тримав його міцно, як муху. «Так!» Клинок начисто перерізав Северардовий кінчик середнього пальця, відтявши його на рівні першого суглоба. Кінець його вказівного пальця закрутився на дереві. Кінчик безіменного пальця залишився на місці, впинаючись у з'єднання на поверхні столу. Поза форостова рука досі тримала його за п'ясток міцно, наче лищата, кров лише злегка сочилася з трьох ран і розтікалася деревиною неквапливими потічками. Запала приголомшлена тиша. Один, два, три. Северад заволав. Він вив, сіпався і тремтів, а його лице здригалося. Боляче, так. «Вітаю в моєму світі!» – глокта поворушив з болілою стопою в чоботі. «Хто тільки міг би подумати, що наше пригарне партнерство, таке приємне і прибуткове для нас обох, може так закінчитися? Це не мій вибір, не мій. Скажи мені, з ким ти розмовляв? Скажи, що казав? Тоді ця неприємна історія закінчиться. Інакше...» «Бем! Тепер кінчик мізинця!» Та й ще три шматочки інших. Середній палець було відтято мало не до кісточки. Северард витріщився круглими від жаху очима і не глибоко швидко задихав. Шок, зачудування, приголомшений жах. Глокта нахилився до його вуха. Сподіваюся, ти не збираєшся вчитися грі на скрипці, Северарде. Коли ми тут закінчимо, тобі, блядь, буде за щастя гра на гонгу. Знову піднявши сікач, він скривився, відчув спазм у шиї. «Зачекайте!» – слипнув Северард. «Зачекайте! Валенти Балк! Банкіри! Я сказав їм... сказав...» «Я так і знав. Що ти їм сказав?» «Що ви досі шукаєте вбивцю Рейнолда, хоча ми вже повісили посланця імператора?» Глокта зустрівся поглядом із Фростом, і Альбінос у відповідь беземоційно витріщився на нього. «Ось так». І ще одну таємницю попри її спротив витягають на безжальне світло. Як прикро і слушне, я думав. Мене завжди вражає, як швидко можна розв'язувати проблеми, почавши щось людям відрізати. І, і я сказав вам, що ви хочете дізнатися більше про нашого короля-бастарда, і про Баязи теж. Я сказав вам, що ви наглядаєте за сультом, як вони просили. І я сказав вам... Сказав вам... Северард затнувся і замовк, витрішившись на залишки своїх пальців, розкидані по столу дедалі ширші калюжі крові. «Ця суміш нестерпного болю, ще нестерпнішої втрати і цілковитої невіри. Я Ясню, чи справді назавжди втратив половину пальців на руках?» Глокта штурхнув Северарда кінцем сікача. «Що ще?» «Я розповім усе, що міг, розповів усе, що знав». Слова зривалися з його вуст, вишкірених від страшного болю разом із слиною. «Я не мав вибору, у мене були борги, а вони запропонували заплатити, я не мав вибору!» «Валент і балк! Борги, шантаж, зрада! Як же це, це жахливо у своїй банальності! У цьому і полягає проблема з відповідями. Вони чомусь ніколи не захоплюють так, як запитання!» Глоктені губи засіпались і розтягнулись у сумовитій усмішці. Не мав вибору. Я чудово знаю, як ти почуваєшся. Він знову підняв сікач. Але ж... Бем! Важке лезо дряпнуло стільницю, а глокта обережно прибрав іще чотири охайні шматочки плоті. Северерт кричав, охав, а потім знову кричав. Кричав відчайдушно, бризкаючись слиною і сильно кривлячи лице. Дуже схоже на чорнослив, який я іноді їм на сніданок. Половина мизинця досі була на місці, зате інші три пальці, крім указівного, залишалися звичайнісінькими обрубками, з яких щось тече. Але ми не можемо зупинитися зараз. Ми ж так далеко пройшли. Ми геть не можемо зупинитися, чи не так? Ми мусимо знати все. Як щодо архілектора? запитав Глокта, витягнувши шию в бік і покрутивши затерплим плечем. «Звідки він знав, що відбувається в Дагості? Що ти йому сказав?» «Як він? Що? Я нічого йому не казав, нічого не...» «Бем!» Северардів великий палець відлитів геть, закрутившись по столу і залишивши по собі закручений слід від кривавих плям. Глокта поверушив стегнами вперед-назад, намагаючись позбутися болю в спині. «От тільки від нього не втекти. Кожне нове положення трохи гірше за попереднє. «Що ти сказав Сультові?» «Я? Я?» Северат подивився вгору, роззявивши рота. З його нижньої губи звисала довга нитка слини. «Я?» Глокта нахмурився. «Це не відповідь. Перев'яжи її на рівні зап'ястка і підготуй другу руку. Тут нам уже ні з чим працювати». «Ні, ні, будь ласка, я не будь ласка, я не...» «Як же мені набридають ці благання?» Півгодини і слова ні та, будь ласка, начесто втрачають значення, починають звучати, як бекані вівці. Зрештою, всі мої ягнята, призначені на забій. Глок та подивився на шматочки пальців, розкидані по закриваленому столу. М'ясо для різника. Йому боліла голова. В кімнаті було надто яскраве світло. Він опустив сікач і потер зболі очі. «Виснажлива це справа, ні вичати найближчих друзів!» Раптом збагнув, що розмазав по повіках кров. «Трясся!» Фросту вже затягнув джгут у до на зап'ястку і знову пристебнув закривавлені рештки його лівої руки до стільця. Звільнив його правицю та обережно підніс її до столу. Глокта подивився на це. «Усе охайно, діловито і безжально у своїй ефективності». Цікаво, чи мучать його докори сумління, коли сонце заходить? Сумніваюся. Накази зрештою віддаю я, а я дію за наказами сульта, за порадами Морові, на вимогу банку Варінд і Балк. Зрештою, який у нас усіх вибір? Виправдання мало не напрошуються самі собою. Коли Фрост розчіпирив праву долоню Северарда на столі, саме там, де раніше лежала ліва, його біле лице обрискали червоні краплини крові. Цього разу Северард навіть не пручався. «За якийсь час воля зникає. Я це пам'ятаю». «Будь ласка», – прошепотів він. «Зупинитися було б неймовірно добре. Гурки найпевніше спалять усе місто і переб'ють нас». А кого тоді обходитиме, хто кому що сказав? Якщо ж вони кимось дивом зазнають невдачі, суть поза сумнівам доб'є мене, або ж валянт і балк стягне свій борг миєю кров'ю. Яке значення матиме, чи прозвучали колись відповіді на певні запитання, коли я плаватиму на животі серед доків? Тоді чому я це роблю? Чому? Кров досягла краю дерева і почала з невпинним тук-тук-тук капати на підлогу. Іншої відповіді не було. Глокте відчув, як один бік його обличчя швидко засіпався. Знову взявся засікач. «Поглянь на це!» Він показав на розкидані по столу шматки кривавої плоті. «Поглянь, що ти вже тут утратив. А все тому, що не хочеш казати мені те, що я маю знати. Невже не цінуєш власних пальців?» Тепер тобі від них жодної користі, хіба не так? Можу тобі сказати, що і мені від них жодної користі. Від них не буде жодної користі нікому, крім хіба що одного-двох голодних собак. Глокта оголив дірку, що з'яяла на місці його передніх зубів, і втиснув в вістрясь і качав дерево між Себерардами розщепиреними пальцями. «Ще раз!» – він вимовляв кожне слово з крижаною чіткістю. «Що ти сказав?» Його преосвященству! Я не казав йому нічого! Позапалих щукак Северарда текли сльози, а його груди здригалися від ридань. Нічого йому не казав! Валінти, Балк, там я не мав вибору, та бля, за все життя жодного разу не розмовляв із сультом, навіть словом не перекидався, ніколи! Глокта на одну довгу мить зазирнув у вічі своєму практикові, своєму полоненому намагаючись розглядіти правду. Довколо було тихо. Тільки булькало Северарда змучене дихання. Відтак Глокта скривив губи і пошбурив сікач на стіл. Той загримів. «Нащо віддавати другу руку, коли ти вже зізнався?» Він протяжно зітхнув, простягнув руку і лагідно витер сльози на блідому обличчі Северарда. «Гаразд! Я тобі вірю! Але що далі? У нас не залишається більше запитань, ніж раніше» а відповідей шукати ніде. Він вигнув спину, скривившись від волю в викривленому хребті, викривленій нозі і безпалій стопі. Сульт, напевно, здобув свою інформацію де інде. Хто ще пережив Дагозку? Хто ще побачив достатньо? Ейдер? Вона ні за що не наважилася відкрити б себе. Вітарі, Якби вона хотіла розповісти все нечистоту, то могла б зробити це тоді. Коска, його пресвященство нізащо не став би працювати з такою непередбачуваною людиною. Я сам користуюсь його послугами лише тому, що не маю іншого вибору. Тоді хто? Локта перехопив погляд фроста. Його рожеві очі не кліпали, а пильно дивилися на нього ясні і жорстокі, наче рожеві самоцвіти. І тут головоломка склалася. Зрозуміло. Ніхто з них не говорив. Фрост неквапом простягнув руку, не відводячи погляду від очей глокти, а тоді обхопив Северардову шию обома товстими руками. Колишній практик міг хіба що безпарадно на це дивитися. Що? Фрост злегка нахмурився. Коли він крутнув Северардову голову вбік, пролунав різкий хрускіт. Просто і безтурботно, наче курку забив. Коли Фрост відпустив Северарда, його череп безвільно відхилився назад, дуже далеко назад, а з блідої шкіри на його скрученій шиї вистромилося щось неприродне і вузловате. Альбінос став між глоктою та ледь відчиненими дверима. «Виходу немає!» Глокта скривився, незграбно позиткувавши і шкрябнув по підлозі кінцем ціпка. «Чому?» Фрост повільно, але впевнено йшов вперед, міцно стиснувши білі кулаки. Його біле лице, прикрите маскою, не виражало нічого. Глокта підняв одну руку. «Просто скажи мені чому, хай йому грець. Альбінос стенув плечима. «Гадаю, деякі запитання все-таки не мають відповідей!» Перекручена спина глокти врізалася у вигнуту стіну. «І мій час вичерпано! Ох, що ж!» Він протяжно вдихнув. Усе завжди було проти мене. Я не надто й заперечую, щоб померти. Фрост здійняв білий кулак, а тоді загарчав. У його важке плече глухо чвакнувши глибоко в груз сікач. І з рани йому на сорочку полилася кров. Фрост повернувся, у нього за спиною стояла Арді. Якусь мить усі троє витріщалися одне на одного, а тоді Фрост ударив її в обличчя. Дівчина відхитнулася, врізалася в бік столу і безвільно опустилася на підлогу, перекинувши стіл. Поряд із нею загриміла на підлогу глокта на скрині, посипались інструменти, розлетілася кров і кавалки плоті. Фрост почав розвертатися назад, хоча з його тіла досі стирчав сикач. А лівиця безвільно повисла. Глокта вишкірів голі ясна. «Я не заперечую, щоб померти, але переможеним бути не бажаю». Він розставив ноги як мога зручніше, ігноруючи біль, що приштрикнув його безпалу стопу і передню ногу. Здійняв ціпок і втиснув великий палець у патейний засув у ньому. Цей ціпок з точними вказівками глокти виготовила та сама людина, що виготовляла скриню для його інструментів. «І робота тут навіть тонша», – щось легенько клацнуло. Різко розчахнулося дерево на патейних петлях і відкрило двофутову голку з ясного, мов дзеркало металу. Фрост пронизливо вереснув. «Випад, Глокто! Випад! Випад!» Сталь утратила чіткі обриси. Перший випад майстерно проштрикнув Фростові груди з лівого боку. Другий безшумно проколов йому шию з правого боку. Третій проколов маску і злегка торкнувся вилиці. Блискуче вістря клинка на мить показалося просто під білим вухом Фроста, а тоді стрімко вилізло назад. Фрост стояв нерухомо від легкого подову, здійнявши білі брови. А тоді з малесенької ранки в нього на горлі заструменіла кров і чорною цівкою потекла йому на сорочку. Він простягнув одну велику білу руку, захитався, кров булькала з-під його маски. «Брять!» – видихнув він. Фрост повалився на підлогу, так, ніби з-під нього раптом висмикнули ноги. Простягнув одну руку, щоб відштовхнутись, але сили в ній не було. Він забулькав, спершу шумно, а тоді тихо, а відтак завмер. От і все. Арді саме сиділа поряд зі столом і з її носа лилася, стікаючи поверхні губі кров. «Він мертвий!» «Я колись фехтував!» пробурмотів глокта. «Здається, це вміння ніколи не полишає людину остаточно!» Він перевів погляд з одного трупа на другий. Фрост лежав у темній калюжі, що поволі ширшала. Одне його рожеве око дивилося вперед, не кліпаючи навіть після смерті. Северардова голова... Звисала зі спинки стільця, його вуста були широко роззявлені в беззвучному крику. Понівечена рука досі була в кайданку, а друга безвільно висіла. Мої хлопчики, мої очі, мої руки, їм усім кінець. Глоктин насуплено подивився на закривавлений шмат металу, який затиснув у руці. Що ж, ми мусимо ж кандибати далі, як уміємо, без них. Скривившись, він потягнувся донизу і підняв двома пальцями палу деталь сіпка, а тоді різко затулив нею криваву сталь. Не зачините за мене ту скриню. Арді великими очима дивилися на інструменти, на себе ардів труп із роззявленим ротом, на заляпаний кров'ю стіл, що лежав на боці, і на розкидані по підлозі кавалки плоті, кашлянула і притиснула тильний бік долоні до рота. Якось забувається, що інші люди не звикли мати справу з цими речами. Однак треба покладатися на всяку допомогу, яку можна здобути, а поступово привчати когось зараз трохи запізно. Якщо вона може рубанути людину сікачем, то може і понести один-два клинки, не мліючи. «Скриню!» – різко промовив Глокта. – «Інструменти мені ще знадобляться!» Арді кліпнула, з дрожем у руках підібрала нечисленні розкидані інструменти і повернула їх на місце. Взяла скриню під пахву і дещо невпевнено підвелася, втираючи білим рукавом кров під носом. Глукта помітив, що в неї в волосі застряг шматочок одного з пальців Северарда. «У вас щось...» – він показав на свою голову. «Отут. Що? Ой!» Вона вирвала шматок мертвичини і пожбурила його на землю, здригнувшись від огиди. «Вам варто знайти інший спосіб заробляти на життя». «Я вже думав про це певний час». «Однак мені ще потрібно знайти відповіді на кілька запитань». Рипнули двері, і Глокта відчув раптовий напад панічного жаху. До кімнати війшов Коска. Оглянувши сліди кровопролиття, він тихенько свиснув і насунув капелюх на потилицю. Перо на ньому відкинуло на фреску за спиною найманця цілий розсуп видовжених тіней. «Добряче ви тут наслідили, очільнику, добряче!» Глокта помацав цвій ціпок, Нога в нього палала, серце глухо гупило в скронях, а його тіло під кусучим одягом змокло від холодного поту. «Цього було не уникнути». «Я подумав, що ви захочете знати. До нас прийшли шестеро практиків інквізиції. Серйозно підозрюю, що їх могли послати сюди вбити вас». «Жодних сумнівів. За наказом архілектора відповідно до відомостей, одержаних від покійного практика Фроста». «І що...» Запитав глокта. Після того, що сталося за останню годину, він мало не очікував, що коска накинеться на нього, розмахуючи мечем. Але якщо остання година нас чогось і навчила, то це того, що той, кому довіряють найменше, не завжди є найменш надійним. І ми, звісно, їх пошматували, широко всміхнувся штиріць. Мене ображає те, що ви могли подумати інакше. Добре, добре, хоч щось пішло за планом. Глокті понад усе хотілося опуститися на підлогу і лежати там і кричати. «Але ще треба попрацювати!» Він, скривившись, пошкутильгав до дверей. «Нам треба негайно вирушити до агріонта!» Коли Глокта разом із Арді видибав на Мідлвей, у холодне ясне небо вже витікали перші промені світанку. У повітрі ще висів туман, але він тепер розсіювався. «Здавалося б попереду чудовий день!» «Чудовий день для кровопролиття! Зради її. У тумані, далі на південь, уздовж широкої брукованої дороги, рухалися тіні, прямуючи до моря. А ще лунали звуки. Торохкотіння, зеленчання. Дуже схоже на переміщення групи людей в обладунках. Десь далі хтось кричав, забемкав дзвін, похмурий і приглушений. «Сполоховий дзвін!» Коска насуплено вдивився в дедалі рідший туман. «Що це таке?» Силуети стали чіткішими. Люди в обладунках, зі списами до того ж численні. Їхні високі шолами явно були несоюзного фасону. Арді торкнулося глоктаного предпліччя. «Це що? Гурки!» Коли туман поволі розійшовся, їхні обладунки замерехтіли в убогому сірому світлі. Їх було дуже багато, і вони крокували вздовж Мідулова на північ. Напевно, такі висадили людей у доках, прорвалися в центр міста. Просто дивовижно невдало обрали час. «Назад!» Глокта повернувся до завулка, послизнувся і мало не впав, скривившись, коли Арді підхопила його за лікоть і допомогла випрямитися. «Назад, до особняка!» «І сподіваємося, що нас іще не побачили. І тримайте ці лампи при собі, вони нам знадобляться!» Він, як уміг, побіг до смердючого завулка, хоча його дорогою штовхали та штурхали найманці коски. «Та хай ті гурки сказятся, процідив Штирієць. «Хочу бити, не знаю, чим їх так засмутив!» «Співчуваю!» Ворота з репінням зачинились, і кілька найманців почали тянути до них розбитий фонтан. «Цікаво, як довго це стримуватиме один із легіонів імператора?» «Очільнику, а можна спитати, який саме в нас тепер план?» Хоча ваш палац пригарний, сидіти тут і чекати на підмогу – це, вочевидь, не варіант. Ні. Глокта на силу піднявся сходами і увійшов у відчинені парадні двері. Нам потрібно дістатися Гріонта. Мені щось підказує, що нашим гурським друзям неодмінно спала на думку те саме. Ми ж, безумовно, не дістанемося туди суходолом. Тоді треба йти під суходолом. Глокта, як мого елегантніше, прошкандибав будівлі, а за ним стривожено пішли Арді і Найменці. «Тут є вхід до каналізації. Знаючи маршрут, можна дійти аж до Агріонта». «Каналізації?» – сміхнувся Коска. «Як ви добре знаєте, я понад усе на світі люблю пробиратися крізь життєве болото, але каналізація може добряче збивати з пантелику. Ви знаєте маршрут?» «Насправді ні». Але знаю людину, яка стверджує, ніби може знайти шлях крізь що завгодно, навіть крізь ріку злайна. Брате Лонквуте. гукнув він, пошкандибавши до сходів, у мене є для вас пропозиція.